na leo tunaendelea na babul istinja wa adabi qadha'il haja na al-Imam Sa'di si رحمه الله تعالى anasema babul istinja istinja ni mtu kujisafisha na maji tuko na istinja na istijmar istijmar ni kutu, kutumia yani vijwe ama mfano kama tissue Yaani sio maji ama istinja inatumika kwa maji na istijmar inatumika kuondoa najisi na ima na maji tunatumia ni istinja na istijmar na kama vijiwe ama tishu na mengineo na adabu qada'il haja yani na adabu za kukidhi haja kwa hivyo imamu Sa'dii rahimahullahu ta'ala anasema yustahabu ni sunna Idha dakhala al-khalaa ayuqaddima rijlahu al-yusra. Hii ni katika adab. adabu, adabu qada'il haja. Mtu anapoingia anapoingia choo, yaani anapoingia sehemu ambaye anataka kukidhi haja, anatanguliza mguu wa kushoto. Wayaqulu bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Anamuomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala Amlinde na khubuth na khabaith na khubuth na khabaith ulama wamesema ni uh, majini wa kiume na al wa kike alkhubuth wal khabaith majini wa kiume na wa kike na hii ni dhabt moja katika dhamma kama ilivyo katika hizi vitabu na kuna dhabt thani ambaye ni ya sukun khub yani bitaskini lba hiyo ulama wanasema anajilinda kutokamana na shari na ahli shari. yani anajilinda kutokamana na sharri anajilinda kutokamana na, na watu wa shari. na hiyo maana maana thani Ambaye ni bitaskin ndio maana ambaye ni pana zaidi yani anajilinda na kila kitu sawa ni watu wa shari, madama yani kulingamana na kutokamana na sharri zote na watu wa shari wote kwa hivyo wanaingia na wanaingia mashaitani na wengine katika maana ya pili ambaye ni maana ya bitaskin. ama maana hiyo ya bidham inakuja ni kwa dhukranu ashayatini wa inasihim wa iza kharaja minhu yani anapotoka anapotoka uh, kutoka choni anqaddama alyumna anatanguliza mguu wa kulia alipoingia anata, alikuwa anatanguliza mguu kushoto na anapotoka anatanguliza mguu wa kulia kinyume na mski, uh, kinyume na msikiti msikiti mtu anapoingia anatanguliza mguu wa kulia kisha anapotoka anatanguliza mguu wa kushoto thumma anapo anapotoka anasema gufranak anasema ghufranaka Mjeziungu Subhanahu anamwomba Subhanahu wa Taala awe ni mwenye kumsamehea kisha akasema alhamdulillahilladhi adhhaba anni aladha wa afani anamwomba mjezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamshukuru mjezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye amemuondolea udhia na vile vile akampa afya kwa sababu kule kuto, mtu akaingia haja na ile haja ikatoka hiyo ni neema ya mjezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mjeemungu amemraisishia kwa sababu lau ingebakia Angeitaji kwenda hospitali yani maana dalika huyo mtu hayuko katika siha inayotakikana kwa hivyo anamshukuru Mjeemungu Subhanahu wa Taala na jumla ya ambaye ni ghufranak hadithi, hadithi yake ni sahihi ama jumla thania ambaye ni alhamdulillah alladhi adhaba anni aladha wa afani wanasema ulama hiyo hadithi ni dhaifu katika jumla ya pili kisha alimamu siidi رحمه الله تعالى anasema wa fi julusihi ala rijlihil yumna na pindi anapoingia kukidhi haja anasema anategemea mguu wa kushoto aniegemea mguu wa kushoto wa yansibu na anaweka mguu wa kulia inakuwa iko straight wa yashtari wa au bi na anajistiri na kitu kama vile ukuta ama kitu yoyote ambaye anaweza jisiri nayo hapa inamaanisha ni kama mtu anakidhi haja yani sehemu ambaye iko wazi lakini kama sehemu saizi kama mtu anaingia choo la shaka huyo amejisiri wayab wayabudu in na ikiwa atakidhi haja sehemu ambaye iko wazi basi aende mbali na asiwe anaonekana na watu kama ilivyokuja katika adabu qadaa haja, kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akienda kukidhi haja anaenda mbali ana nabia sallallahu alayhi wasallam kana idha arada albaraza intalaka hata la yarahu alikuwa anaenda mbali mpaka mtu hakuna yeyote ambaye anamuona kwa hivyo ni sunna mtu afanye hivyo ili hawakuwa anamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na vile vile anajistiri kutokamana na macho ya watu na jumla ambaye shekha ameitaja kuwa anategemea mguu wa kushoto na hiyo nyingine hiyo fuqaha wanaitaja na imekuja hadithi ambazo ulamaa wameidhoofisha lakini wanasema ya kuwa hiyo ni mimbabi takrim arjili liyumna kwa sababu mnajua ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kila kitu ambacho ni cha, yani, cha khairi, huwa anatanguliza kulia na yale mengine anaweka upande wa kushoto ndio kwa sababu wengine wakasema hivyo hiyo ndiyo taalili wametoa na taalili nyingine wamesema ya kuwa inasahilishia mtu yale ambaye ile yani haja haja yake inatoka kwa urahisi hiyo ikithibiti ya kuwa e, feula ikiwa itathibiti minjia ya kuwa labda ma, wale ni madaktari watuambie ama kuna, wale ambao wako na experience wakituambia yakoko na kitu kama hiyo hiyo ni sawa kwa sababu kitu muhimu inamsaidia mtu lakini haimanishi ni suna. hiyo ni kitu ambacho kwa sababu haijathibiti kwa sunna hatuwezi sema kuwa ni suna afanye hivyo lakini hakadha yadhkuruhu alfuqa na hizo ndio talil ambazo wanazitoa kwa hivyo na kisha akasema limamu Sudi رحمه الله wala yastaqbilu alqibla la afod kuna jumla kabla hiyo yeah. wala yahillu lahu ayy wa la yahillu fi tariq na anasema ya kuwa katika adabu za kukidhi haja ni kuwa haifai mtu kufanya nini akidhi haja yake katika njia ya watu yani sehemu ambayo watu wanatumia kupita sehemu kama hiyo haifai mtu kukidhi haja yake kadhalika akasema au mahala julusi nas au sehemu ambayo watu hukaa yaani watu labda si sehemu ambaye labda si nyumba lakini watu wanapumzika sehemu kama hiyo haifai mtu kukidhi haja sehemu kama hiyo kwa sababu anaudhi wale watu ambao wanakaa sehemu kama hiyo na kadhalika akasema au tahta al musmira au vile vile mtu kukidhi haja yake chini ya miti ambazo kwamba zinatoa matunda ikiwa kuna miti ambazo zinatoa matunda ikiwa kuna miti ambazo zinatoa matunda na mtu akakidhi haja yake sehemu kama hiyo Lashaka mfano tunda linaanguka kutoka juu ikianguka itaangukia nini katika ile yani haja yule mwenye mkidhi pale la mtu hawezi tumia tena uh, tunda kama hilo kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadithi na vile vile fuqaha wamekataza same kama hiyo mtu kithi se, haja same kama hiyo au fi mahallin yuudhi bihi nas au sem yote ambaye akiwa atakidhi haja yake basi watu watakuwa wa, atakuwa ni mwenye kuudhi watu anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyokuja ittaqul a'nain anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ogopeni uh, watu sampuli mbili ambao wana kisha akauliza wamalla inani ya rasulallah Allah ya, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam aladhi aladhi yat, fi tariqi nasi au fi dhillihim Yule ambaye anakidhi hajaake haja fi tariqi an-nas yani kwa njia sehemu ya watu wanaopita yani njia ya watu na vile vile sehemu ambaye wanachukua yani wanapumzika labda kuna miti iko pale kuna kivuli, kivuli ya watu yani watu wanafanya kupumzika sehemu kama hiyo kwa hivyo mtu kukidhi haja katika sehemu kama hizo ni makosa na inasababisha watu wa mlani Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ittaqul la'inain. Na miongoni mwa adabu ambazo vile vile inafaa mtu achunge ni kuwa anasema wala yastakbilu lkibla Yani anapokidhi haja asiwe anaelekea upande wa kibla wala yastadbiruha wala vile vile asielekeze kibla mgongo. Yaani sahi vile tulivokaa hivi ni ninyu kibla mimi nimeelekeza kibla mgongo zote katika hali zote mbili hazifai yani usielekee upande wa kibla wakati unakidhi haja na vile vile usiipe mgongo kibla akasema uh, akatoa dalili akasema liqaulihi sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam idha ataitumul ghaitha pindi munapokuja kukidhi haja fala, fala tastaqbilul qibla Musiwe ni wenye kuelekea kibla Bigaitin wala baulin yani kama mtu anakidhi ni sawa ni haja ndogo ama ni haja kubwa wala tastadbiruha na vile vile msiipe kibla mgongo walakin shariku au gharibu lakini mwangalie upande wa mashariki au magharibi hii hivi tulivokaa mashariki na magharibi iko wapi huko ni wapi huko ni mashariki huko ni magharibi sio kwa hivyo mtu awe anaangalia hivi ama anaangalia upande huu mwingine lakini uh, mtu wa sehemu ambayo mtu anafaa kushariku au gharibu ni wale watu ambao wako sehemu ya kama, kama vile Madina Mtume ala sala alaihi wasallam akisema haya ako sehemu ya Madina na sisi alhamdulillah tuko sawa na wao kwa sababu mashariki na magharibi mtu akiangalia, akiangalia mashariki au magharibi itakuwa hajaelekea kibla wala hajaipa kibla mgongo lakini ikiwa watu wengine labda kibla yao iko sehemu ya mashariki kwao au, au iko sehemu ya magharibi kwa hivyo watakuwa naangalia kusini mka, au kaskazini eh. kwa hivyo mtu asishike tu shariku au gharibu aelewe ya kuwa ikiwa ni hali kama hiyo yani kama saizi hali yetu mtu akiangalia mashariki au magharibi hatakuwa ameangalia kibla wala hatakuwa ameipa kibla mgongo lakini ikiwa sehemu ambaye kibla iko sehemu ya mashariki au magharibi basi atakuwa anaangalia kaskazini au kusini asiangalie uh, sh sharqa au gharb na hadithi ni mutafaqun alayhi na mas'ala ya istiqbalul qibla au istidbaruha yani kuelekea upande wa kibla au ulama uh, Sheikh alivoeleza ka mwanzo wa kitabu ya kuwa atataja ile kauli ambaye anaona ni rajih ile kauli ambaye anaona ina nguvu hiyo ndi anataja na akataja na dalili yake Kuna na akwali zingine ikiwa sehemu labda kama cho vile sio sehemu ambaye iko nje mtu anakidhi haja kwa hivyo sehemu kama hiyo wamesema wengine wanasema inajuzu kwa sababu imepokewa kutoka kwa hadithi, baadhi ya hadithi zingine lakini jumuman tufanye bidii kama mtu anatengeneza labda wale ambao wahasika wa, wa misikiti au mfano mtu anajenga nyumba ana na vitu kama hizi yani anaangalia asielekeze choo sehemu ya mashariki au magharibi ili atoke kwenye khilaf kabisa kisha akasema fa idha qadha hajathu anapokidhi haja yake istamarra ah, bi ahjarin wanahwiha atakuwa ni mwenye kutumia kama atakuwa tumesema tuko na istinja na istinja ni kutumia maji na istijmar ni kutumia vijiwe ama, se, ama kitu kama tishu na mengine kwa hivyo anasema fa'idha kava hajatahu anapomaliza kukidhi haja yake istajmara anatumia vijiwe ama mfano anatumia tishu, wanahwiha yakasema ahjar na mfano wake kwa hivyo vijiwe na mifano yake tunaqti almahal lakini kama eh, ni vijio atakuwa anatumia ama ni tishu atakuwa anatumia lazima iwe inafanya nini tunaqil mahal lazima isafishe ile sehemu vizuri Thuma sanja bilmai kisha atumie maji kwa hivyo hapa tumepata kuna istijmar na kuna istinja na istijmar tumesema ni kutumia vijio na mfano wake na istinja ni kutumia maji Wayakfi yakfi wa ala ahadihima sasa kwanza shekha ametuambia mtu afanye jamu yani anatumia mfano kama tishu hivi ama vijiwe kisha anafatiliza na maji kwa sababu vijiwe vile vinaondoa ile uh, yani ile ile uchafu lakini athari bado itabaki lakini maji inaondoa mpaka ile athar ile athari, athari itakuwa inaondolewa na maji lakini Mjezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturahisishia ikiwa mtu anaweza tumia uh, kitu kama tishu na kaondoa kabisa ile uchafu in, Anasema Sheikh wa yakfil ala ahadihima yani mtu anaweza tumia maji peke yake ama, ama mfano kama tishu peke yake inajuzu lakini bisharti ya kuwa ile, ile tishu anapotumia ama ni vijiwe anavyotumia lazima iwe imesafisha vizuri wala yastajmiru birrauthi walghaith yani wa, wala yastajmiru birrauthi walizham wala asitumie anapotumia yani, kufanya istijmar yani anapotaka kutumia vijiwe. ama tuseme anatumia tishu. basi atakuwa asitumie uh, kinyesi ya nini ya wanyama yani chocha mnyama asiwe ni mwenye kutumia na kadhalika izham yani vile vile mtu asitumie mifupa yani mif, asitumie mifupa ku kuondolea haja imekuja katika hadithi kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema lakum anawambia yani kuwa majini lakum admu lakum kullu admin dhukira ismi alayhi yakau fi aydikum anasema uh, mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa amebainisha ya kuwa kwa nini watu wasifanye istijmar na mifupa kwa sababu ni chakula cha majini sawa wakulu kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum na kisha akasema ile chocha wanyama ndiyo wale wanyama wao wanatumia kama hiyo ndiyo nini chakula cha wanyama wao kwa hivyo mtu asiwe ni mwenye kutumia rauth wala alizama rauth ni kinyesi ya au chocha ya na idham vile vile asiwe ni mwenye kutumia mifupa katika kuondolea na jisi kama naha anhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na ndiyo hadithi ambaye tulikao tumesema kabla wakadhalika kullu ma lahu hurma na kila kitu ambacho kina heshima yani kila kitu ambacho kina mfano kama aurak hizi za vitabu za dini mtu hafai kutumia hata na ama mfano uraq labda zikona jina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ama ina jina ya mitumi sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo kila kitu yote ama ni chakula asiwe ni mwenye kutumia kuondolea na jisi kwa sababu hizi ni vitu ambazo ziko na heshima zinafaa kuishmika Sheikh amemaliza katika babu ya qadha al-haja wa adabi qadha al-haja kisha akasema faslun izalatu an-najasati najisa izalatu an ni kuondoa najisi na vile vile chochote ambacho ni chanajisi Wayakfi fi ghasli jamii an anasema kitu yote ambacho kina najisi inatosheleza anasema Wayakfi fi ghasli jamii an najisi zote zinaoshwa yani fi jami' an ala albadani au althawbi au albuqati au gairiha I, sawa nakumbuka jana tulisema mtu uh, najisi ambaye tunazungumzia najisi ikiwa katika nguo ambaye anataka kuswali nayo ama katika mwili wake au sehemu ambaye anataka kusalia kwa hivyo hiyo ndio wakisema ikisema najasa wanamaanisha kuondoa najisi katika hizi sehemu tatu kwa hivyo shekha anasema antazula ainuha anil mahal Yaani inatosheleza mtu akaosha mara moja na jisi yoyote, inatosheleza mtu aoshe mara moja na ile najisi iwe imetoka. Akiosha mosho mmoja alafu najisi bado iko hiyo hatuzungumzii hapo kwa sababu hiyo najisi haijaondoka. Lakini akiosha mosho mmoja na najisi ikaondoka kwa hivyo ni hiyo inato, hiyo inamtosheleza Sheikh anasema wa yakfi fi ghasli jami'in najasati 'ala badani yani sawa iwe kwenye mwili wa thaub au kwenye nguo au ilbuka au katika sehemu ambayo anataka kuswalia au ghairia au sehemu yote ay antazula 'ainuha antazula 'ainuha 'anil mahal yani iondoke hiyo najasa ile 'ainu najasa iyo ndoke. Yani, iwe tena najisi haipo lam yashartat fi jami'i adadan kwa nini anasema muosho mmoja inatosheleza kwa sababu uh, sheria haijaamrisha yani mtu aoshe idadi fulani isipokuwa tu ilal najasat al kalb isipokuwa najisi ya umbo ndio sheikh, uh, ndio sheria ilivyokuja ya kuwa inooshwa mara saba lakini zile zingine zote haija kuja katika idadi anavyo anavosema sheikh anasema li anna shari'a lam yashtarit fi jami'i ghasl al najasat ko sababu sharia aweka sharti ya kuwa fi jami'i fi najasat katika idadi yoyote yani idadi muayyan katika kuosha najisi illa najasatul kalb isipokuwa najisi ya mbwa fashtara fiha sab'a ghasilat isipokuwa hiyo ndio sharia imeka ya kuwa anafaa kuosha mtu anafaa kuosha mara 7 ihdaha biturab na moja katika mosho moja katika hizo saba iwe ni pamoja na mchanga Filha, kam, uh, kama ilivyo katika alfil hadithi almuttafaqi alay anasema sheikh kama vile ilivyokuja katika hadithi uh, ambaye ni muttafaqi alay yani itafaka alayh albukhari wa muslim kwa hivyo uh, tumefaidika kuwa katika hii babu ni kwa shekha anatueleza najasa zote zinaoshwa mosho mmoja ikiosho mwosho mmoja na ikasafika basi inatosheleza isipokuwa najasa ya uh, najasa ya kalb kisha shekha akasema wal ashiyaun najisab amesema katika mlango faslun fi izalati najasa ashasema ashaeleza kuondoa najisi namna unavuondoa. kwa hivyo unaondoa kupitia mwosho mmoja na katika ile ambayo niaumbwa imekuja ni saba marat au saba gasalat walashya najisa na vitu ambavyo ni najisi ametaja baadhi ya vitu ambavyo ni najisi kisha akataja kwanza albawlul bawlul adami yani choo cha mnyama cho ndogo ya mnyama yani kama mtu mkojo wa ratu, na choo kubwa sawa wa damu kisha ya tatu akataja ni damu illa annahu yu'fa 'ani dami yasir akasema isipokuwa damu ikiwa ni kidogo huwa inasamehewa ikiwa ni damu chache yani ni labda ni kama drop au kidogo anasema hiyo inasamehewa ina, si lazima mtu aoshe wa mithluhu ad-damul masfuuh damul ni ile damu ambaye ina, mnyama anapochinjwa inatoka kwa nguvu hiyo ndio inakusudiwa ad-damul min al-hayawanil na kwa mnyama fi kuna ile damu inatoka mara ya kwanza hiyo ndio damu ambaye ni damu damul masfu min al-hayawani al yani kutoka mana yule mnyama ambaye analiwa anapochinjwa hiyo damu inayotoka ndio wanaita damu masfu duna alladhi yabqa fi la, lahmi wal -uruk. Uh, yani na vile vile kuna zile damu ambazo baada ya kuwa mnyama amechinjwa inabaki katika nyama yabqa fi lahm kuna labda vipande vya, vya damu inaweza baki katika nyama yani baada ya kuwa mnyama, shachinjwa na damu iliyosfuhi imetoka na ama katika uruk, ama inabaki katika ile mishipa kwa hivyo ikiwa inabaki katika hizo ambazo zimebaki fa innahu tahir anasema shekhiyo ni tahir ii ambaye imebakia katika nyama ama imebaki katika Uh, mshipa, ama hizo yani dogondogo vipanda hizo zenye zinabaki hiyo ni tahir wa minan najasat na shekha akataja najisi nyingine anasema wa minan najasat bawlu wa uh, kulli muharram aklu akasema ya kuwa uh, mara ya kwanza tulitaja chocha Uh, mwanadamu sawa iwe ni chondogo ama ni kubwa na vile vile choo cha mnyama yani yule ambaye haliwi anasema Kulu hayawanin muharramin aklu kwa hivyo choo cha mnyama ambaye haliwi pia ni najisi sawa iwe ni mkojo ama choo chake kubwa inakuwa ni najisi wasiba kulluha najisa na shekha akasema ya kuwa sibaa asiba ina tafsiri waj wale wanyama ambao wana wana wale wa kuwinda yaani mfano kama simba na wengineo mm -hmm. shekha anasema asiba kulluha na wote hao ni najisi lakini hii ni kauli ambaye kidogo iko na ulamao wametofautiana je katika asiba uh, ulamao wamegawanya hao wanyama kuna mfano kama alkalb ni mahali itifaq kuwa ni najisi na najasa ya umbo pia vile vile kuna wengine wamesema ni najasatul ain yani mbwa mwenyewe vile alivyo hiyo ni najisi na kona wengine wamesema kitu ambacho ni najisi ni ni yani luabu, luabu, luabu ni taje yani mate mate ya nini umbo hiyo ndio najisi ama mfano saizi akitia ulimu wake kwenye maji ama kwenye chombo unafaa kuosha mara saba lakini mwili wake vile ilivyo wengine wamesema sio najisi hiyo ni katika upande wa upande wa umbo na vile vile khinzir kwa hivyo kama mfano madhhabu shafia wanyama wote hao si najisi isipokuwa alkalbu wal khinzir madhhabu shafia ni kuwa wote wanyama wote ni si najisi isipokuwa nini al-kalb wal -khenzir. na kama madhhabu al kitu ambacho ni, ni najisi yule ambaye ile ambaye ni najisi ni kalbu peke yake na vile vile madhhabu al-malikiyah na bali wanasema wao wanasema ni umbu wa pekee yani ile luab hiyo ndio najisi ilivyokuja katika hadithi na hiyo kwa ya hata ibn dhaqit alipoeleza katika ihkam akaeleza kuwa hiyo ni ijtihad kuiweka kuwa umbo vile iko mzima ni najisi wakasema ni mahali ijtihad inda ahli al-ilm falizalika syekh al-islam ibn taimiyah kauli ya malikia Almuhim hiyo ndio mas'ala katika mas'alatus sibah uh, na hata lujnat al-lujna al-da'imah katika al-ifta' fil wametoa yakua hii sibah ni sio najisi hiyo ndiyo ilivyo katika na hiyo ndiyo madhhab takriban tunaweza sema ndiyo madhhabul ljumhur. kwa sababu ikiwa madhhabu ash ni al-kalb wal pekee yake ndio najisi na madhhabul Hanafi ya ni, ni al yake itabaki madhhabu ngapi madhhabul Hanabila kwa hivyo hii takriban inaenda katika madhhabul Hanabila La, na hakuna dalili ambayo dalili hivyo bal inakuwa kuna suuba kwa sababu kuna wanyama wanathala kuna sehemu ambazo kuna maji kama katika wale ambao wenye malisho watu wanaenda wakitembea wakipata sehemu yote maji wanahitaji kutumia yale maji kwenye biblika vya maji na nini watu wanahitaji kutumia la shaka kuna labda kuna wale wanyama kama uh, labda kama simba na wengineo wanakuja kunywa wana labda wanapita saa so, ukisema ma, kama haya itakuwa ni, yani, ni uzito katika watu wa maj'alalaykum fid-dini min haraj, na hiyo ni shaykh ibn Uthaymeen na wengine wengi wale ambao wamrejifisha tayib wakadhalik al-maytat akasema yakua kadhalika al-maytat yani mayiti ni najisi illa maytat al-adami isipokuwa mayiti wanadamu wa, wa huyo uh, la yanjus. kwa hivyo al-adami almu'minu kama ilivokuja katika hadithi almu'minu la yanjus kwa hivyo mwanadamu eh, maiti yake haiwezi badilika ikawa najisi inabaki vile vile vile allah subhanahu wa ta'ala asema wa bani adam kwa hivyo wa la nafsa lahu sahil na wale wanyama ambao hawana damu mfano kama wale nzivi yani hawana damu wa kutiririka Aki unapata iko vile vile yani kit, kidogo kwa hivyo hao ndio nini ama kama vile umbu na nzi hawa ni ndio ulamaa wanasema mala nafsa lahu sa'il kwa hivyo hiyo ipia vile vile maiti yake haikuini na jijisi na mnajua kuwa hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha uh, kama nzi hivi vile akiingia katika kinywaji bawa bawa moja lina madhara na nyingine lina lina dawa kwa hivyo mtu ameamrisha mtu awe ni mwenye kutumbukiza kisha ndio aitoe kwa hivyo ingekuwa ni najisi ingekuwa mtume sallallahu ala wasallam anaamrisha nini yale uh, kama ni kinywaji kama ni maji ama ni maziwa au kitu yote ingeangeamrisha kwa sababu imeingiwa na najisi lakini hii inaonesha kuwa sio najisi na ulama wakaalhaqu bidhalik wakafanya kiasi na wanyama wote ambao wakusampuli kama hiyo yale yani, kama vile mbu na wengineo wale ambao hawana damu yani damu wa kutiririka na maanisha wa wa samak, wal jarad na vile vile maiti ya samaki na jarad Jarad inaitwa nzige sio hizo ambazo size zinahangaisha watu huko hizi <laughs> jarad na ilivyokuja katika uh, katika uh, katika hadithi Yakuwa uhila uhilla lana maytatan wa daman amma almaytatan falahutu waljarad yani kuna maiti ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehalalishia umma nikuwa ni jarad na hut hut yani ndio huyo samaki na jarad ndio nzige linaa tahira izi zote ambazo tumesema maytatul adami wa mala nafsalahu sa'il wassamak waljarad zote ni tahir maiti zake ni tahir qala taala hurimat alaykumul na wakastadili na kuonyesha kuwa zile meita ambazo ni najisi wamestadili na hii aya hurimat alaykumul maytah allah subhanahu wa taala maita yani na kwa nini amesema al jamiil kwa sababu ilivokuja katika al katika ni umum hurimat alaykum almayta kwa hivyo hiyo ni umumu inaingia maiti zote kwa hivyo zile ambazo zimetoka zimetoka na na dalili kama maytatul adami wa mala nafsa lahu sa'il wa maytatu aljarad wasamak zote zimekuja na dalili <coughs> uh, kisha ka vile vile akataja Wa la waqala nabi sallallahu alayhi wasallam almu'minu la yanjusu hayyan wa mayyitan riwaya almu'minu la yanjus ni riwaya muslim amma ziyadat hayyan wa maytan wa nasema ni riwaya ya alimam hakim anna kisha akasema na hiyo hadith nyingine tulikuwa tishasoma ambaye ni uhilla lana wa damani waljarad wa amma damani wa qihal alkabid amma yanishu na atihal fi hali nihtaj wangu aitaje hivi hisi wa rawahu ahmad wa ibn Maja, hadithi imepokewa na ibn Maja. na wengineo na shaykh albani pia vile vile amesaisha wa amma aru, uh, wa amma arwasul hayawanatil maakulati wa abwaluha fahiya tahiratu Tulikuwa tumezungumzia choo cha wale wanyama wasioliwa, wakasheha amesema ni najisi. Ama wale ambao wanaliwa ndio hawa hii ndio ametaja ya kuwa ni tahir. Kama vile mbuzi, kondoo, ngamia, anasema choo chao sio nini? Sio najisi bali ni tahir. Wa mani adamii kadhalika. na mani ya mwanadamu pia vile vile ni tahir. Kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yagsilu rab yagsilu ratbahu wa yafriku ya alikuwa anasema mtume sallallahu alaihi wasallam nguo yake ikipatikana na na mani alikuwa anatumia ikiwa ik, uh, iko na yani ikiwa mbichi bado yani ratb ratbu anasemaje maji maji vile anatumia nini anatumia maji na kama imekauka yafriki yani kule kusugua ana inasu, uh, inasuguliwa na kitu kama kijiti au mkono alimuhim ile ikatoka kwa hiyo ndio kuisafisha tu hiyo inatosheleza na hiyo imekuja katika ahadi ya uh, Aisha radhiallahu anha wengine akieleza hiyo masuala anna anna an rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yagsilu almaniya thumma yakhruju ila salati fi dhalika thoub wa ana ila athari alghsli wa fi fi thobih imekuja katika hadithi na hadithi Aisha imesemama imes, uh, nyingine inni ahukuu fi thobih sawa so, trait yani ahukuu yani bizufri ya, ya imekuja ya anaisugua hivi anaisugua ahakikisha ak, tu ile imetoka na baada dalika ana inakuwa mtu anaweza swali na hiyo nguo wa baulul gulamis na ikiwa na vile vile mkojo ya mtoto ambaye ni mdogo alladhi lam yakulita'am yule ambaye bado hajaanza kula chakula yani bado anategemea maziwa ya mama aje kutumia chakula lakini mfano labda bado anatumia lakini mtu anaweza kuwa anatumio anapewa kitu kidogo anakula hiyo hadha la yu'tabar ile kitu ambacho yani anakitumia kama ni chakula chake e huyu mtoto namzungumzia mtoto mdogo ikiwa bado ajaanza kula chakula anatumia tu maziwa ya mama peke yake alladhi lam yakul it'ama angalia hapo mbele shaka anasema yani hakuli chakula kwa sababu ile anahitaji kula chakula ikiwa tu anamlazimisha ile kula kula kidogo anam, anamzoesha hiyo bado la yu'tabar yakfi fihi an ya kuwa Anyunyize maji na kunyunyiza ina nini Kunyunyiza ina nini Nadh no, ni kunyunyiza lakini maana ni nini? Hmm. nini? yani inamaanisha nini Yaani inamaani unajua tukisema kus, kunyunyiza inamaanisha mtu anaweza fanya hivi sehemu nyingine imeshika maji sehemu nyingine haijashika maji sio hivyo yani manake atu, yale maji yao yameenea pale katika ile sehemu kila mahali imeshika yani ametia maji tofauti ya wanasema nadh na ghusl ah, ni unona kule kukamua yani mthala Amemimina ame, maji na haja ya kusugua na kule kukamua hiyo ndio tofauti ya nadh na nini na kuosha kwa hivyo akitia maji akinyunyizia maji inamanisha, lakini inamaanisha awe yameeneza na kila mali imefanya nini imeshika maji hiyo ndio maana sawa sio anyunyize vile mtu anaweza fahamu ya kuwa sehemu nyingine iko na maji sehemu nyingine haina maji ile sehemu ambayo tunazungumzia ile pate ambayo imepatwa na na hiyo mkojo wa mtoto hiyo ndio tunazungumzia Uh, kama alama nabii sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawl yani aljariya uh, yughsalu min bawl uh, mtoto mdogo wa kike akiwa atakuwa amekojoa semu hiyo semu lazima inooshwa anasema yughsalu bawl aljariya wa yurashu min bawli, ama mt, kama ni mtoto wa kiume inanyonyiziwa na mtoto wa kiume ni yule ambaye tumesema alladhi lam ya'kul ta'ama huyo ambaye tumeeleza mwanzo na hadithi Sheikh anasema rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa iza nazalat wa iza zalat 'ainun najasa tahural mahal kuna saa hizi tunatumia maji kuondoa najisi sio hio ndio asli. kama, kama vile tulivyosema kutoka mwanzo lakini Uh, ulama wametofautiana katika masala ya kuondoa najisi je najisi hizi mnajua katika laundry zingine watu wanatumia kuna zile zingine ambazo watu hawatumii maji so, mnajua hivyo sio ya kuoshea hizi nguo na nini hata kwa hivyo ulama wamerajihisha ya alkaulu arrajih wamesema ni kuwa dio shekha anasema wa idha zalat aynu najasati tahura almahali najisi inapoondoka ikawa tena pale najisi haipo Kuwa ile sehemu imetahirika hata kama hajatumia maji ayi munaddif kitu yote ambaye inasafisha vizuri ikawa ime, ame, akitumia na ikaondoa ile najisi kwa hivyo inakuwa nini imesafika walam yadur baqaul lawni uh, walam yadur warrih na wakati mwingine huenda ikawa Uh, kuondoa kala ya mfano kama ni damu ya haidh mfano kama ilivyokuja katika hadithi ambayo inakuja baadaye liquli sallallahu alayhi wasallam liqula fi damil haidhi yakfiki yak almaa Wala la atharuhu yani haita kudhuru athari ambaye mfano mtu amengangana ameosha amengangana kuosha na ile kala ya dini ya damu ameosha vizuri amekiasa na ovweza lakini ile kala bado iko Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Kaula akamwambia yakfikilma yani utakapopitisha hivyo ukaosha hiyo inatosheleza wala yadhuruki atharuhu na ile athar kama itakuwa imebaki itakuwa nini kudhuru.